Чого, муже, десь гульнув, і тепер тобі гидко на душі? А вже ж таке буває. Виспися, як слід, голубе, і тобі полегше». Так звернувся до мене господар, коли я навіть не скуштував сніданку і кілька разів тужно нявкнув. О, Боже, господар не знав і не міг знати, як я страждав. Він не уявляв собі як веселе товариство і котячий пунш впливають на ніжну, вразливу душу. Бо уже, мабуть, полудень, хоч я ще й не вставав з постелі, коли зненацька, Бог його знає, як йому пощастило прокрастися до кімнати, переді мною ніби вродився брат Муцій. Я поскаржуся йому на свою недолю, але замість того, щоб пожаліти і потішити мене, як я сподівався, він зареготав і вигукнув. «Ха-ха-ха, брате Муре, та це просто криза! Перехід від нікчемного філістерського хлоп'ятства до поважного буршівського стану. А тобі здалося, що ти хворий і нещасний». Ти ще не звик до шляхетної студентської гульні, але будь такий ласкавий, не розводься про свої страждання, бодай хоч господареві нічого не кажи. Про наш рід уже й так іде непогана слава, а ти ще й додаєш її. Але годі тобі вилежуватися. Зберись на й ходімо зі мною. Від свіжого повітря тобі полегше. До того ж, найперше треба. «Похмилитися? Ходімо!» «Ти на ділі що це таке!» Брат Муцій мав наді мною необмежену владу, відколи вирвав мене з болота філістерства. Я робив усе, що він хотів, тому я на превелику силу встав, потягнувся, наскільки дозволяло, моє заклякле тіло, і впішов за вірним побратимом на дах. Ми Трохи походили, з кінця в кінець, і мені справді ледь полегшило. Я наче став бадьоріший. Потім брат Муцій повів мене за демар, і там, хоч як я опирався, мені довелося випити дві чи три чарочки чистого оселецового розсолу. Це й означало, як сказав Муцій, похмелитися яким неймовірним дивом була для мене раптова дія цього засобу. Ненормальні домагання шлунка вляглися, бурчання стихло, нерви заспокоїлися. Життя знов здалося мені прекрасним. Я знов цінував земні блага, науку, мудрість, розум, дотип і так далі. Знов був. Повернений самому собі, знов був незрівняним, винятковим котом-муром.